Edvard Persson, en av Sveriges mest folkkära skådespelare, har i sina filmer alltid en liten hatt på sig. Här berättar han för Sten Sture Modén hur det kommer sig. Ja, det är en historia med den hatten. Det var egentligen Oskar Vinge i Malmö på, på hypodromen som hittar på det. Ja, ja, jag råkade och ha den där hatten i några sketcher. Och de slog alltid mycket an. Jaha. Och då fick han för att jag skulle alltid ha... Det skulle aldrig vara någon sketch eller någon revy utan jag skulle bära den där hatten. Ja. Och om det inte passar sig för filmen eller, eller för pjäsen i fråga ja. så sa han du, du kan lägga hatten på hyllan så är den mig i alla fall. Ja, för mig skulle den vara. Men skulle den vara. I september avgår finansminister Per Edwin Sjöld. Han har tillhört regeringen i 23 år. Ny finansminister blir den 49-årige socialministern Gunnar Sträng. Norges statsminister Einar Gerradsen överlämnar i maj till statsminister Tagarlander egendomen Voxenåsen i Nordmarka högt ovanför Oslo. Det är Norges nationalgåva som tack för Sveriges hjälp under andra världskriget.